Bashkesia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë frika ndaj Allahut xhallashanuh. Allahu. Allahu. Qofë i mirë nga Zoti i Gjallë. Drinet fligon sutë e lekët. Inna ma yakhsha Allaham min ibadihi alulama ahmanni ne ihsonin e lutin e xhudhin e keremin qi eki e derhur me muajin e ramazanit ligeron mullaaten efendi t'rnava t'rnava t'rnava t'rnava ve tilkele msa'lun adribuha linnati leallehum yetefekkerun. Sadakallahu l'azim ve bendiga Resulühün nebiyyil kerim ve nahnu ala mafale khalikuna ve razikuna ines şakirine şahidine bi kalbin selim. Bu lazı-l-musliman. Allahi zülcelal. Në këtë ajet në si mjushtimanve edhe si do mos gjithë një nësanve përnafërëtë. Që unën këtë kura anë që ja u këmë zrykë ju nësanve me anën e Muhammedit a lehi salatu vë selamë. E u këmë trekuet mirat edhe rahmetet e minja shkaj komunatje, kur të vinit e unën. Pra edhe u këmë trekuen këtë kura anë që thaë, Azabët e gadabët e Zotit që ka i ka Zotit dhe gjelal i ka të regu, Zotit pe i gamë dërti ka quë e hamë beshirë, hamë në dhirë. Ja e juhën nebiju i në arësën në ke shahitën dhe mu beshirën dhe në dhirën. Ja, rësulli ka thos Zotit Muhammed, unë e dytë këmë quë e në dynjatë, hamë në një dhonë myshë dhe të mirëve me të mira që i gjojnë dhe une, edhe me ju dhonë prapë me i të prigue atë aksit që punojnë ketë me qësia që qi kanë me i të jetë për të vindë të unës. Që këpura amë? Shparë kur nga ka prue, fejse ka fillun, e fara fjallë e zotë i krevisë mirab i këtë e di halak, e teri matë mëramën fjallë që Shumit e i leman dhe thonë ku ka po zoti mësënë mjërë jo me leky... e këmën të lekyp le këmët dine këmë. Nërmjet të kynë e dy ajet i kjerimeve, zoti Gjellëshanu hun ka pruët tërli emri, tërli nehejë, tërli hiqaj e kasas, të që ka po zoti azab të metet e përbashme si se ka ngu zoti në të gjelalë, edhe tu e ka ndzuhet Rahmetin e, e vetë në shumë ajetë në shumë ajetë e tu e ka ndzuhet Zotit gadib, këtu, i Gjellale dhe Gadhobin e vetë Gjitha këtu Pona fëtë Zotin e insanëve Në stejit i bila Lev e nzel naha dhe al-Quran e al-Azhebelin Me pashëdryb që kër-Quran me qithë me gjithë qito Vazun asihote dhe kshilime Me i pasdrypë dhoni bjeshke, lërejte hu khashian, e kishe po bjeshke në ty vëglu e ty vëhushu, më të saddian, ty u qkyrë dhe ty u cëptu, minë khashjet i lahë për i frigët zotit gjëllëshanu hu. Ne i nësande me këtë fjarë zotit po në thotë, Më paskon bjeshka ka që modhe që është me gure dhe me qëka s'ka me, me, me në përbëmje ka qëpër që e ka. Më me paskon menin bjeshka si që kini jujë në sandë e me ashtë drybë këtu anë bjeshke. Bjeshka i shboë që pasuë pa për i frikën së te në dhoti po përën. E jujë në sandë ka i shboë të kini binonë dhe i dohu. Par kur ti e quchish me nukheni, edhe nana ne keni, edhe yyni Kur'anin ti pritesh kaj hop, edhe prast nuk brigani te Zotit, çem çdo ajo qe te sa. Dar ti meset Zotit. Etin kana an qal na te bohani i fillesës e, e dhe maresisës. Insanin Zoti e ka qëmë dë njërët, ja menen, ka lënë menën, edhe ja ka qëmë pejgambet, edhe ja ka qëmë për anën, kërmeqit mruge dhe me dit me njohët Allahin dhe me jutut Allahin dhe dhe praksit utet. E qërë kërë insan tash përbohet maj fortë se bishka, që bjeshkë është për dëzotit me apazun me të me e zhubë këtë kuran i zhbotë që patu ka. Zemrë e të siut, keqit, zemrë e atinat keqit që e ka zemrën e fort vladën, që nuk zhbutet a e zemrën me këshilimet të zotit, me kuran, as me hadisi shërit, është me e fortë se gurë të bjeshkës, se shumë gurë të bjeshkës, pej frikës Zotit dohen dhe që eshin ujë. Jete fetë të ruve jahru gjumin hulma, fërët Zotin Kuran, shumë pej kurve qkyhen dhe delu ujë pej tina. Dhe i dhe inë në min halën ma jahbitu min hashi e tila, edhe shumë pej aqy në kurve shkrihen pej frikës Zotit dhul gjelan, a zemra që eshtë kasi, Zemre e fote insani që e gjuna qarë, Zemre e kina s'hdinë mu zhbut për i zbej qindimeve të Zotit gjellegjelalu huve gjelleshanu hu. Zotin aruj t'ja rabin për i gjune zemreve. Hini me anë të ne jater kërë falë një dalën për jojshë, në pak, a vetë në pak, a vetë në pak, në pak, së të më në të ne jaterë, në buhëm pëqëmë të rrështë, dhe që azërë më falë të në më më së në në të në të në të në që lasënë mëslimonët. Zemre e mëslimonit, ku të ninë këshimimin e Zotit dhënë gjelarë, dridhët, frigant, të utët, edhe kanët. Në të ibu bëllat, inë në në në minunë në ledhine i dha dhëkira Allahu dhe qilet ku lukuhun, Dhe i dhatu lijet aleyhim a ajatu huzadet hum imanar Zemrën e muslimanit Zemrën që së shtefur Kër të minë Kuranin që të knohet Kër të minë këshillimet e Zotit dhe dhe pejganverit Aleyhi salatu ve selam Vesilet kuluhuhëm zemrët e ty në dridhe Dridhe në pejtrishtimi temrët Zotit edhe pej fuqis edhe gjelalit e azametit Zotit kutenin Kur'an, ka heshpjegon Kur'an i madhni në Zotit dhull gjelalit edhe azametin e tina. Zemre e tina e i dridet edhe syri i tina leton pej frigë e Zotit dhull gjelalit. Një hadis i shërif tështë e ja u thomë, pej gëmbele e lehi salatu vë selamë, Zeyt ibn i Erkami e ka vetë ja Resulet për dhime e tekin na me shkaht të konë më mëruj për i zjerëmit që hënëmit Kale pëtë mui a i lejke me lëtë e syve tu e bilbekja i hasjeten min Allahi Teala me frigën që tu të shpejzotit dhëllë gjelal me të tu e dhe sy të tu e me të pikë lëpë me, pik me qëtati ruhe shpejzjari të gjelani në këtyr, në sy që i laget e dhe pi, edhe një këtyr që i laget për i lëtve prigët zotit dërë gjelal, atë të tyrë nuk e rogë zjerëni i gjëhneni. Edhe një këtyr që i bjenë në sejtë për zotit, edhe një do azat që i buaj në zotit sejtë, edhe me him gjëhneni muslimani azat e sejtë, zonë gjëhneni nuk oru sartëmi atyekë edhe sytë janë vlazen e në këtyrë të insanit që i bënë segje për Allahin. Zemrë a që i tutët për i Zotit, këtyra që i ka sytën ta e dhe dhe të leton për Zotin, ajo zemrë edhe ajo këtyrë nuk diqët në zërmë Zotit për i iznillahi të ala. Qëtë jemi nga peqë aty në vlazen musliman, edhe nga pjenë menë që Zotit nga ka urnu, edhe evnojmë tyve të nësejtë e për Allahin, e maznojmë Allahin, e azgjësojmë a vetën, e dim që nasë jemë kërkushi, e njohëm Allahin që Allahi është gjithë shka, e para huzurit tina evnojmë tyre në nësejtë, e thamë Subhana Rabbi el Allah, edhe sy ton lëtoj për i frike zotit, qita sy zotje dhe qitë trup zotje me zjenë vetë azab nuk e bërë. Bon. Allah i nga kohët nësib me kohën për gjatë në vladën muslimon. Edhe ata që si janë me njeve Allah i pruftë në rrugë arsin edhe ata ku ka thunë Zoti Gjellëshamu. Kërë të mështu ala tërbjesht, kërë anë i vetë Zoti për me thotë që me i poshë me të bjesht ka tukët edhe puhat qëpë qëpë, për janë qazë dhe tash një hijaj e qazëdi isës a.s. Në hajtpë ka përsyje me një men, ka një bie sht i roudha. Pikë e dieshta uji, e te hadebe isho alayhi salam e vujudhas te isaleh salatu ve salam, qi uji qetra ju bie shtish fodrë niven pikë pikë pikë. Era ka uji. Kiot. Jo tome. Dhe kallë, Hz. Isa tha, Ilahi, e i zotë jenë, mërë li hatë elë, gjebe li hatë tajet e kelle me merje, e inni ilahë edri i fihi illahë dhe l'ma elë mërë. Thët, e për fuqësi këta i bjeshke le të më përgje qëka të rjeti. Thët, se unën këtë bjeshke qëtërse, së po shahë, së po gjojë, asë që të ru i s'kohë vetëm që të pikë t'u i që po pikë në dhe këta t'ilë. Këtë e këllëm e rgjede lupi e mërë i lakë, nisi bjeshka për i fëtletë hasët i isës me emërë të zotë i për gjelalë. Menja i nësonit, o shumë zahitë vë adën, dhe shpesimi i nësonit, o shifurë të poshë me besurë qëtës nërë pjallë, se menja nuk e merë aqifëlejë, Dhieshka. Po besimi i zinëzorit e kuptone dhe e beson Por ka laj që filet të jeshka Pse? Këtë fletë duaj e jote Pasarë fëqije kërka Dhe të mëzoti që ja ka fonë kuhën e dhe i ka thonë me fonë E dhe fletë E dhe njëher E dhe djeshka që a i zotë që ty të ka fonë kuhën e dhe djeshkës mundët me adonat fëqije me fonë Këta veç besimi e besoni, jo meni yani e njeri jo. Edhe nuk insistojnë anë në besu ata që i kanë besimin e këpë, e likë edhe besimin e likë e meni në kishë eftin anina anina mu munu me kujtuhet. Për e atyune së kërkujnë iur e edhe me në besu. Allah i dhëllë dhëllë e urna i bëjeshkën e i përli Hazëti Isak, e i tharë, Ja Isak, Hadha të mui, për të ta e në mështë të minë. Dhe kole i të a.s. një ba dhe atë ti, ta epse për koni sa këso i bieshe. Dhe kole e të të ki mundu mjetën, dhe erveune dhe hamsët të sene, ta une kohë i qështu, ta që një që ne katërëve të fënsë vjetë. Dhe këane seve dhe pukë, në meqojt e me dirnet ofon kjo in nëse lanin elenbiya me thofu në mazë el makate ente fil ibadeti ta dash 104 rëte pazije ni, ni grop e peigamberve jë nol tat ku jë nol si jë nol dha ata e kan vu allahën e kan jë kan vu muzahire li dhe me fenit me fetit islam edhe me ti Ne kohu në dëshim, edhe kan ronden në jetë, kan fol hyq, shëndur njëri me tjetrin. Inna allaha dheu laqa nore, Zoti ka fol zjarrin, dhe kudo hen natë vehjare, edhe drutë zjarrmit jam insan edhe kur. Pa zotin Kur'an çfarë bën? Ja, ejjuhe le dhine amenu Eju që më këni besu muë Kuën puse këmë dhe em Dhe ehlikum Rune dhe dhehtene dhe familjën e juve Naren për i zhjermit zhjermit Dhe kënduhen nasu dhe lhijare Që trut e ati zhjermit Këni në sante edhe kër Qa të ataj zhjermit zhjermit Lohën nuk i marrin dhru të bjeshke të njësë me i qitë me, me djekë, po dhru i zjernit, gjehnelit, të me kohë, insanit që s'ka fru imonit që është i këtë, edhe gërë që i kanë buo i vartët, e li qëpër e dëllalete. Dhe i që ty ne kanë mu djekë in, ata insan, se e në gjëzau minë gjënë, si le amën gjëzaja është pe i punës djeqët njerju. E këtë ashtë të bëtë bjeshka, Në qitë verë, ku kanë bua ta fatë a pejgamberë, në verë syrën e kumë t'i gjuë, që gurdë edhe i në shantë kanë mu bua drutë e zhjehmi të gjehnemit. Dhe e në e hatu. Edhe une potutëna, e në e kune minë tilë këllë higjarëti, musë zotë i në rujtë potutëna, musë jam edhe une për i qasun e gurëve që bichë na e në gjehën gjehnemit. Po, O Allahu Taala, Ya Isa, bani zoti tu, hata ju mine namine nar, qitim qton zoti pejje e jemanit. Be do Isa alaihi salam, hejab Allahu Taala, bani dua Hazrat Isa, edhe er zoti ja bani duan e tina kabur. Ya Ghafi Ej ti që shkujtohesh jenë kafletës vjenë menë për emnin e Zotit të gjelalë. El gjelalu tërti i hauven minë Allah, pjesht ka konë për i frike Zotit, dhe em të latë tërkijë e ti nuk konë, ala mefësike për njefësin tëmë dhe mërë të rakibën ala unukike, A dekën e kije nga rëkutën qohë, kutën nëhë dhe slemën i vriqë mu vështë një zotë e tim. Dhe në kapru menë ziluke, edhe shpi me shkun të volën e kije, asoda netra dhe në yëtën volështë, dhe në kija me të nëvë kifuke, edhe me i doni me doni, Në mejdon para huzurit të Zotit të ardhit e kiametit gjithë ato që i thyjnë kujtu në shtojmë në ty kurrpe i frikës së Zotit xhelaluhu me xhelaluhu a kurit edhe vjeshkës i shtojmë në ty frikën e Zotit xhelal. Domethënë lazm musliman. Allahu Rahim shum naiqate yek vretjen me to me to ai jetë Kujtue në kujtue nësi nësa në këto menë që në i ka dhënë zotë i kashë mira Elhamdikohë të Allahit E monar më, më kujtue që zotë i zilë gjelal në ka fal Edhe në i ka dhënë të menë dhe në e ka tuket Kur'an E monar si mëslimon me hjek qiat E më duhet si me zotë i zotë i me alën të mira Nështë Allahi gjelle gjelal huve gjelle shanuhu në bon afë masiret edhe në çan na hret me imon se o pejgamberi a lexën lotin me selam padën i hadithit sahih ka thon sallallahu te alaihi vesellem zoti po thotë ngatovahije hadithi kuzhi është ky afjal manoja është e zotit fjala është e pejgamberit sallallahu te alaihi vesellem Zoti pabon be, për izedhëti ve çelali, pa shamanin e më dhe fuqin tëm. Edhe ka dofin tëm, azametin tëm. Lëu het me ua do abdi na xofin ve laimnin. Nuk i boj tu në zemrën mi në insanit dy tuta elev dy çlirime. Dhy friga edhe dy gjua frikar, dhe me thonë që s'ka du. Hofët dënjave, hofët ahire, të utën e hamë dënjave, dhe të utën e ahire, e të dyja të menive, nuk ishti ka të zotë të dërgjelarë. Edhe, emën e dënjave, emën e ahire, edhe ajë që s'tutët në dënjave, edhe nahëret në smutut, edhe të dyja nuk ishti një zemër të jimësani. Por, një bëslimon, një një e që mund djënjakë më tukëtet edhe mboni ibadet, o po në qatë insan në ahërët së ka më tukët. Allah i dhullë gjelalë ka pobërën madhënin e vetë, edhe një zetin e vetë, nazametin e vetë. A që i insan që në dhullëjakë më tukëtet, në ahërët pa më tukët. Se hamë dhullë në shumë tukët, hamë në ahërët më tukët, dyjatë në venë qemë katonë zotë i dhullë gjelalë nuk i bojët Edhe unë tash për ju thëmë, mas t'jallës Zotit edhe të pejgamberi, sallallahu aleyhi ve sellem, një vëshliman që i tutet Zotit të një, e i bën Zotit i badet, e fall në aman, e eqëzë qa, e nëqinam Ramazan, e emrin e Zotit i e kryt, Kaj njeri pasha Zotin s'ka në tuntën ditë më shëri për dalën parahusurit Zotit ërgjelat. Runa dërgjelat për i qera zemrëve. E akyllën zemrëve që si bjenë men për Zotin kur, nuk i bjenë men që është në Simon Hits, a zemrë të Zotit Simon Eda kur, a s'ka fritë për i Zotit Hits, a i nësën ditë për jametit për dalën parahusurit Zotit që në blase në shkimon, dhe që në rrugë beja me me si të në gendrave, jarën për e adëmë, dhe që të blase në shkimon, në duhet qitë njëhere me poës rikem, ahu të për një, me gjithë se të i buhe i batet, dhe të dhe të mutut, atëm shkatë të buhet menive, se jo me thonë, ishë më shpimë bëhe të të i batet, të dhe më shkimon dhut, me ata, unë e këm besht, që edhe shëjtoni i këpë i tynën. Jemi bindën që për atyne njërkëve që stutën pë i Zotit, edhe Zotit si buaj një ta atëkur, edhe shëjtoni i këpë pe i tynën se thot, unë e një heri këpë o Zotit, ku ndër shtëmë, e më ka përzon për i Rahmetit vetë. E ti për shërndite, e ti që në e hara shqicare edhe stutës pë i Zotit hitë, unë e dërën edhe tutna që edhe shëjtoni i këpë i tynë që lehu së zëti ajt me laqet e dhe nga. Ibrahim ibn Edhemi, ebn Javullah, kërë përësat, qëshë musë mutu të më rëllazni, edhe qëshë me posë besit të pështoj, kurse hasët Ibrahimi a.s. ka së zotit, ja rabbi, vëz në bëni vëbëni e në abu dhe lësëna. Je ja, orabirum ti muë. Edhe djem familjen tëm në rrietin tëm, mos i boj me vazë fytyrës, futave. Do më thon? Qysh mos motut pa zakna kur Zot i Ibrahimit atut dhe kanë u dhënë Zotun me rujt Zot i të vajeve të tu. Edhe po thot, po qysh mos motuti, ka dhënë Yusufi sa Zoti të zëllëran edhe të veni i muslimen dhe eri hikni i bisalihi. Ja Rabbi, kur të mërështi të mërë vazhët muslimon, edhe pejgamberi nukon nuk ka fosë dhe me thonë bërë, nuk poshë i ibe, beshëm që Allah i eqon me imuna jo, me qësa Allah i të gjelon, matë njët insanën dynjo, pejgamberti ka fosë edhe që nohat jau ka hjek edhe i ka garantu me qenetë. Po po asni pejgamber nuk ka thonë të unë e jam i shigur. Po thonë kanë kajtë edhe ka thonë dhe la jemenu me kralohi illel kovmën këtë atikin. Kësiave të zotit nuk i të utenë vetëm njërë se kësit. Rune se të këtë edheve jarë apëni. Që Allahi, zotin e rujtë, në këtërë bënë se të katë latën paratekes, shkoj imanit e rune se të këtë edheve jarë apëni. Mëslimoni pëtjetët dhe se Allahi lykë mërojtje për Allahit me Allahin gjuhet, me Allahin gjëhet, me, Allah, me Allahin gjëhet, me Allahin gjëhet, edhe ërnanë me Allahin pra dhe kur gjëhet dhe e kapash, dhe me Allahin Kur për Allahit nuk shkohet, që ajo është mëslimon bladën mëslimon? Pas mërami frikë të madhe, du të të mëlaja Hot. Rapat dyau ka zoi tot ne hije interesante qi Allahin të tëllat insonin e fort kur te insoni fil 30000 vjet. Ne të na musliman kur qysh nuk do të na vë largu e berrahjet e Allahit e të insonu. Vetë edhe me haru gazjetin e zotit at pas jo kurse Dost je Korahmedin matematika protokola 18 tady kova takala sangier ten investor chce se dá Një ditë për i ditë, i kësha rë kohë me orënë e në hunë të zotë të dhënë gjelëatë e kështë ndonë një pritë ka ka përcijën të rektanë. Tre muslimon të mirë, ty ka përcija shë e ruge, unë alënë e të bubënë batë, e po i thonë shëtishokitë. Për para nje e në e në e një afrua aty ku e më dhe pritën fadilit. E dhe natës, qka bojma nuk e dim, qka të marojn, a ti përbëllojn atyftuen, pos mujmë se është i shtir, apo përvehmi qka me bu. Tre vet ishënë bashka të të, unë thynë dhani jo dhe emisu me kënojna, Ka një pjesë Kuranit e gjuina me blumë të zotit të lë gjelarë. Nështë ta blumi zotit e vretë se blumi hënë shmukë në vratë. E një që një një pejtyne të pe peknon një ajetë Kuranit në sure i hadit në stë idhë pëllahë. E lënjë në një ledhine amenuen të ashe ku lugu humbi dhikri lakë. A nuk ka hot ku hapër ata njerësh i ka ku iman zotit me jutu të zemre atyne me i frike zotit e? E kënaja i këta jet faddej, fudeli ka donatipo, er veshju, faddej, të nëti po makala e merën i veshju fadit, a i për njëman këtë jet zotit, a i më shkimon ku, këshimon, po plashtak, da shkit ke hotun i ratë pak. A i që i shkërrua që një djali një me ta, janë njësi për halakatë më si janë gjithi plumin e kërë. Kër i dullë të paktit, të shka pëllybi, dhe pëllybi që ka u buë mustra me sem, dhe poë thë më razë dhe plumin zotit dëllëzëlarë. I dyti njësi e pëknamë, pe firru i lëllahi i njële kërmin hunë e virën më bilë. E insan Ikni pe i gjynoheve E shkoni Nkunt mira E Allah i t'il zelan Se une jam pe i gamber Që ju frigoj pe i tësijave E ju qajt mira Kuptimi këtia ja jetit Zotit t'il zelan Prapa tina edhe i heret bret Pertete dhe mahe tasër Se heret me por U këdhuj i treti E e knon Qesë në sure Venimu ila, ila Rabbikum vë esnimu lehu min qablu e jeti e këmul azabu thummelatun sarun. Këthenu me i Zotit, do në që i be istikë posë zotit dhul gjelal, për pora se ju vjene azabit i Zotit dhe atërë shkakushun i mona shkakushuk tënë pe azabit zotit dhul gjelal. Janë yani isi kë fëtili, me një zotë më në në për të, edhe ju thotë atyne shogëve, largonu, e shkoni ka adoni, se zotën a ka buhe lash muhe dhe juve, unë mu këtë punë se punoj me sotën edhe elak. Elak më, edhe janë një si përsh, ja ka mësy me shkuen me e qejnë në qërëve, me menë kërëve. Voni tyve i stikëfosë, Edhe zotë të kur pasha zotin s'punaj, e janë sëjti me shkujën në meqën. Por ty shkujën në meqën, shkujën me një qytetë. Në qytetë ishtë Harunur Reshidi Mrejë, e i dhullë për pora. Edhe i dhe selam, edhe i tha, jasë u di, e i faqinë, tha. Inni rejtu fin me namin unadi e njunadi Pasoh të kumpanionër në një zohë një vrimë brithë këpër Inne fadilen fatha Allahe te ala Vahtar hudmete huve e hefë buhu Fadili u tuffe i zotit sët E re u thyje në hudmet zotit vë gjelan Edhe ju instancë dungë ta shpëdilin se Zoti sahabadi, me zot maldapet, e don ato. Ne s'haqapit. Nisit as po kon hymaz Zot naza tet ve ko lan e po thot. I Leohri, ai Zoti je. Ti ti kere miket me dymet lakun ton. Dhe leve ti frija ike edhe me mallin tonë. Tu to hepo avden. E t'eshte një kullë që të hipë u atëm muzë ne beharibë në bikë muzë erbejë në senetëm që ka i këtë për i këtë dire shtone me gjynohe që ka tërre dhjetë kumër dhjetë tonës ka të të kohë. E sëtë me magni tonë që e kje dhe me fatilet tonë dhe me gjymër të lakë tonë, e gëmë atë apë i thësë për rreti që u të zyë e dhe të kohëtin dhe të ndjërë tone. Vlasë e muslimon, aqë e ka vokit hiqaje, edhe të fësëtën e u pëthëmë të nëzërfisi atë i rahmetillahi të ala, pëshërë në shaj i gjana dhe shaj i malës të rahmeti zotë i dhulqelar. Edhe, Kyshja ka për zotin nësib, ju ka për më vaspa këtina, më shka tërletë vjetët me jatanuë tyve në tina, edhe me të shtu e për i zjermit gjenemit, zotin e për nësibet dhe neve me konë për i qatyne, ma shkënohet e këtëbojnë atyve i stikfar, me na i brenu e Allah i zilë gjelal, tyve tona, edhe me na shtije në rahmetin e vetë, gjellë gjelaluhu ve gjellë shanuhu, siku se i vet, tjuna, që i ka shtije evlijateve të masë 14 gjete të nga, që kërë më shënë e nga vëllazën ka bojë dhe taslifë qitave, o konë njeri i njohëtën evlijaullohë në kohën e vetë, në njeri ma i dashti të zotë i gjellë gjelaluhu ve gjellë shanuhu. Kër i thonë nga hëllë në arkësof, të dyne që ndinë me i kuptu meselet mirë, por qëka të ujshme shkut bëjsh të ibe Zotit polë nuk është dëgale, por unë që shtu së po thonë, asë kjo që të kërke meselet nuk e ka që të cilëmë. Qilin. Qilini meselet së është, që nahtësorëve më shmejë me ju thonë, nëse të putë një imytinë në rahmetinë e Zotitë që Zotit Dylgjelaj, dhe kur dhejë kështë limoni, jë ban tyve i shtikëfarë, tuani jë ban kabune, dhe tyve në jë ban kabune, dhe jë ban afën ma këpire. Qimrimi me fjeles është qitu, sa ban kuakës e kini gjynahë, sa të që në ka qipunua, ku mërë Zotit, isho mërë Zotit Dylgjelaj, me plumbin e kurohanit dhe të hadisit pe i gamberit, janë së dritë zërët e juve e dhe temën e këpër umën mundet zotit e vojnë atyve i shtikëfarë e zotin e bojnë ashe nga këpiret qëmë në, në, në, në rymët që i Muhammed e dhe njërët. Këja është në mazën muslimon që i nimi i hiqajës, në bashkë të sapi me këmë bëqka tullë, se ajë që punën në kësë duhet me rendu që në është a shka ymer me botyve, A i që bunon ketë, duhet me menume që i nashta nuk e freq, akshomin e në ardë sa bohe me thonë bëjtë i tëjbe i shtikëparë. Porë, qatë moment që ti bjene në meni në nësani që këmë bëjtë gabim, meni herët duhet me bëjtë i tëjbe e me lyfej Zotit, Zotit, zë gjëllëshanë në humë në afalë, Allahi, Arabële, Alelin, Gjumë dhe vimëtë i Muhammed, najqiel, zemra tona, edhe në fëhë marë edhe qëhë pëj Allahi këllë gjelan edhe që patëmë nëndere me në atina që ka bon e ajdu nohet tona munet me nëjë pan se kërkush munet me qëtu pëj rahmet pëj azopit zotit vequm, vetum, vetum ajë që i banë zotit rahmet në to ma shmo me vlazen musliman i qajen hadisin e pejgamberit të pe jaldregoj هذا حز جبريل يمني في شرفي صوتي كل جلاد اي پیغمبر الله صلى الله عليه وسلم نذيت نشابه اضا حز جبريل مؤلقان في اثار الكبه في اشكاب فرمي سكابت هذا فائكه اناهي اي صوتي لا تغاير اسمي مسلمان را امنن ولا تتبذل اسمي Musëmanë nërëshatë trupin ve illë iblisë, se e në shëjtoni bade ibadet i hisenë amine e në fësenetin musët të abuë ibadet të tëtletë mi vjetë illa e në jetëru ke menzi akademin illa ve ka të seqede që skalonë sa mikom, kushkjel koma Pëllumën të të përpajtë përpajtë buësinte, të reke emrën vohëtën, e kalonë vësë një emrë të zotit, për të leham e huë të zotit e ka buëh, la nëfë, i blisin, i la, i e umidit, për të kërëndit që jametit është i përzonën për ahmetit të zotit. Dhe atë të lehu a dhapën e e limo, edhe në ahretja ka pregatitë matë madhën a azot. Edo me fajajo resulja Allah. Edo oti zoti mosmevo zoti si shejtani. Edi sejo okh rahmet zoti eni fjalen zoti në rrugë ka deri vejora e ulami edan allahu musliman je mi musliman çdoat mund dhe zoti t'naqet ed lutum allahut el xhenam mos mra mos nai ran e mad e islamizmit mos nai ran trupa te islamizmit e kemi seini sam po ju tregoj se zoti vet ka thonë kuran Kame janë në ruet, që shite të kur dalën në hretë, dikush kame dalën syret majmunit, dikush syret cjenit, dikush syret tërli hajbanatit, ashtë të qyshe ka punu e si fotin në të njoqje, ko si fotin të në hajbanatve. E atëheret, me syret të insonit zdelin në ruzi ma shër, po të delë me syret që tërkujna. Pra dhe emni i tina, thiret e i sheki, E një tësë, mësë që na katerë zotë jë e i tes, ej, se i de i dhe i mirë, er e runa zë të i këtajkë, pejti këtajër i arra për e alemin. Vlazhen muslimon, sot, frapojë ditë gjumajet, ojë ditë Ramazani, jemi arë në dë shbinë e zotë të lë që lëqëleani. Në ditë gjumajet është në sahat në dakikë që zotë të osë prapë nuk i kërë. Sa më zëbashku nilushum të e konë në shpina Allahin dhe nxelal me një fjallë të gjithë dhe të më imfrat një të qybe në istikëfate Allahin dhe nxelal e lusumë Allahin të najkëon të nahët e lusumë Allahin të bërë ahmetin në njënë e më gjithë më të më të muhammethin a.s. Estafirullah, estafirullah Esallahu el-ladhi me el-karim el-ladhi la ilahe illa hu el-hayy el-kayyum wa tubu ileyhi fa nasbu tuubatana min makratiha el-hidaya li nah inhu wa tawwabur rahim inhu wa tawwabur rahim inhu wa tawwabur rahim ya rabbi ya rabbi ya rabbi washmalni el-ihsanin el-uthmin el-karimin chekiye dit gjumaje e në shpitane, dit Ramazanit një nushum, jemi ardë gjithë me zemët paster, jemi hije një batet tëmë, jemi krye me zemëra për Rahmetit tëmë, të dhe t'hina edhe në huzur tëmë në makë, po është ma njën tëmë me si fosin e Rahmetit, qërna neve edhe umetin e Muhammedit o është madhnin tonë dhe ihsanin e lëtfin që e kije, qëmle ümëti Muhammed e dhe nere, gjënohët i kemi të mëllaha së pjeshtë dë dünyasë, dhe shrahmët i ëtë është na i marse gjënohët tonë, përë rahmetën nere dhe në gjithë mëlletin e Muhammedit, qëta në fejtësia dhe dë dünyasë dhe fejaza pëtahirë jetit, ya Rabbele alemin. Amëntu billahi dhe bëmaja e min indi Allahë, Aamantu bi rasulillahi ma za ma anbiya'i rasulillahi Aamantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir bil kadri hayrihi wa sharrihi minallahi ta'ala wal fa tu badal ma fi hakun ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amin Rabbil aliyyil naharub bi jahdish shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Elhamdulillahi rabbil alemin, vel asukatu bil müttekina, ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ralihi ve sahbihi esmeen. Allahumme nazim ahvalina ve hasdin efalina, ve hallisna bin adedin hakri, ve tulli lakimna minel velai velvai vel daun ve shururil aqai, ve nfsi emmareti bishuq. Allahumme yastillenel hedye vel ruzda fi jemilu muhtiriyyeti ve dünyeriyye, ve hasdin muradina bil hayr. Allahum e ila mevdubike min zehri l-belai ve derekis shikai resulhi kadai ve shemafetil aga Ya muhabbil el-hevli vel-ahval Havbil halena ila ahdeni l-lihav Siyem afi'i şehri ramazan Şehri s-sevmi vel-kur'an Allahum merham ümmete Muhammed Allahumme tekabbel dua ümmete Muhammed Allahum magfir ümmete Muhammed Allahumma farrij al-quruba 'ala ummati Muhammad. Allahumma farrij al-muslimina wal muslimat, al-mu'minina wal mu'minat, al-ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qarinun mutibud da'awat ya rabb al-'alamin. Subhan rabbika rabbil izzati kama yasifun, wa salamun 'alal mursalin. Fal hamdu lillahi rabbil alamin, lillahi al-fatiha.